ښه خا نوږي بسم الله الرحمن الرحيم یو رځ د یو اه صحیح دی لیکلي صحیح مجمعون على سرتیه <تركه> مجمعون على سرتیه <تركه> مرتبه د امام زهাবী په نسباندی دوه مدد جرحي او امام صحاوي په نسباندی درې مدد جرحي ٹھیک دی امام زهাবী په نسبانی دوه ما صحاوي په نسبانی درې ما مرتبه ده جرحي د الفاظ جرحي نه حکم صلاحيت نه لري د دوانو مراتبو دوانه تفخيي مراتب, و مراتب حادی دې مرای د روات یا موسوف چې پهې چېفااتتو سری ددې خلکو حدیثو صلاحیت نه لري دپه د جات پهې او نه دپاره د اعتبار شواهد مطابو کې نه شي پیش کو مط نه شي پیش کوی مححلله هو یا مححلله هو ص کو. محل له شد سرا محل, محل, محل هو الصدق شدة برسا و محل هو الصدق دعنا استماري معنی داشوان ای ان صاحبهم محله و مرتبته مطلق مطلق لقد مطلق شهله بس د امام ابن ابي حاتم او ابن الصلاح په نزباندی مرتبه دومه زهوي او عراقی په نزباندی سلورمه مرتبه د جرح او د صحابي په نزباندش پدمه ټیک شو هوکان لیکل شي د دې دريوانه روات چه موصوف به دي صفات سره حديث د دوی ل الاعتبار وينظر فيه کس شواهد مطابق ميلو شو حسن درجه اید ٹھیک شته ها مختلف فی دی الفاظ کلق درشری بیا جر و تعدیل کتابونه گورنه مغالطه کی بنفروز دغه مسل یعنی ایما د جرح او د تعدیل د دی فبارکی اختلاف کړي بازو د دی تعدیل کړي د دی راوی چې موصوف په دی باندې او بازو د دی تضعیف کړي دي مرتبه د دی یک کوم راوی پدې صفات سره موصوفی نوش فگم درجه د 15 درجه ها د زاهبی او دیراقی په نيز باندې مرتبه 15 او د سخاوی په نيز باندې شفادمه ابن ابي حاتم او ابن صلاح دا نه ذکر کړي خودونه خبراله شلاین الحدیث او دغه مرتبه یو ده نوبیا د دوانو دوهو ائم او پنځبانی ابن ابي حاتم او د ابن صلاح پنځبانی د جرحي اوله مرتبه شو حکم د دې فشار د دې مخکینی یوکتبولیل مرذود الحدیث یعنی د هدیث رد کنے شوری م حدیث نو سړی رد کړي د مرذود الحدیث د علمه ইরাکی پنځبانی دیمه مرتبه او د امام صحاوی پنځبندره م مرتبه د جرحنا حکم دلی د اول دیمه د دوی شخص درجه لري کنه او د اخرجه شفقه م ورنده او دارنګ له اخیره درجه ده تعدیل شده دا قریب دي دمان صحیح لا يصلح بس صلاحيت نه لري د دي دوه صفو احاديث للاحتجاج به ولا للاعتبار دي څه له احتجاج به صلاحيت نه لري استیجا یو نه اتی بار ورپسې طالبانو مشاءو فلانن فلانن دلکړېنی د تاسو هو مشاءو فلانن دګنا ا دا سر اینی آخر مرتبن دا قریب دیں دا قریب دست دا, دا آخری مرتبی دا جاہی اندالجمیع اینی آخر مرتبن نو ایک دا نا قریب ہے فہوکم دا گئی او دا لفظ حافظ منزری امام زہبی حافظ ابن حجر وغیرہ علماء پہ استعمال کردیں نو ده ده مرتبه والا روات و حدیث چه موصوفی پدیوانی صلاحیت لری ده ده دی حدیث لیل اعتبار و ينظرو فیه موض قاربون قوات مغطاربون ضاد قاربا استراب ست ہوئی اختلاف خلیوشن خلیوشن الفاظو کی یا سنت کی لانے مستراب الحدیث دیو حدیث ست ہوئی مستراب ہوئی شو گئی نا خواہ استراب کن کن کن اختلاف کن علما ایرانی پنځباني سلوورهه درجه ده جرحي او امام صحابي پنځباني پينځما حکم د دې دوانه مراتب دو مرتبه کې و تخصي ممتاز سمای چې ايمه کله اختلاف کي کدرې مزه وبكين مونږ بدرې تفقيم نقطو کوښ ټولو کې دا زينته اوساته یو کلیه یاده شي موسوفي په دې سي خاطو سره نو لیکل شي للأعتبار وينظر فيه قصد مضطرب الحديث مراتبهم أقدي حكمهم فشاندري سابقا تكشو طالبان يا مطرح الحديث یا او متروحن او متروحن دریوان الفاظ آج اللہ محراقی پنیزبان دریم درجہ در جرحی در در جرح امام سخاوی سنورم درجہ فاللہ اکبر حکم دادی دوان و مراتب و والا رواد دادی حدیث چه موصوفی بدی صلاحیت نه لري ده احتجاج او نه ده اعتبار مخ روح الحديث فشان ده سابقه مراتبم ده قدوري ده ইরাكي دريم او سقوي سلو حكمي ما کړی دا صلاحیت نلدی دا احتجاج فدبانی ولا لیل اعتبار. زین ترانا؟ مطوح فاسره عونن. تان گزار تویلش مراد تن عیب لگو لشویل پا دیکی. اللہ ما ایراقی مرتبه نیزبانی ایمان سخاوی پا نیزبانی شفاگمہ مرتبہ دا اویک شو دلته تا داې انت یاد ساېلی چې بعضې اولهما دغه خبره کتان قو سخت ل بیاې صلاحیت نه لري او که کم زورېو. نبی آبا صلاحیت لری د اعتبار خدن ته مجموعی حیثیت سره علماء حکم کوي لا یصلحو للیه تجاز ولا للی اعتبار فدقه یو طبقه کی د ذکر کوي ذکرماتون لفظ باندې نور باندې دا یات ساتي ما دینل کذیب کان د دروم صحابی پنځوانی اوله زره حکمې صلاحیت نه لري د احتجاج نه دی تیبا متبعل کذیب متبعل کذیب حکمې بشانده سابقه سخاوي په لزباني اوله مرتبه منکر الحديث وجر والمناكر وحدیث منکر مخکی ذکر کړی مو چې دا اگر رواتی چې د دې جبر واقعي کیږي کیږي حقیقت پایدا پی عراق په نسباندي سلورما صحاوی په نسباندي پینځه سیوتی په نسباندي درې حکم لیکره شید د دې درې ونه مراتي بو چې هراتی ته موځي چا چاسه پنځه سخاوي کنئ پنځه سيوتی کنئ تیسره حکم یوکتبل ال ایتوار و ينذر فیه پا مانده اے حالکون، حالکون. او بل لفظ مؤدد، مشدد دادوانا من کولیم. نویو مانده اے حسن الادا. لیکن دل تذادوان پر مان د هالي کوندي پجر هغي جو استعمالي ٹھیک شو طالبان او کده جر نه علاوه په تحمل د حدیث کی استعمالي جن حسن الادا فرق باندې پوښ شوي کړه ندا بلکې احتیاط وکړه صحیح شو درم درجه ده صحابي پريز باندې بس حکم د دې صلاحیت نه لري د دې قسم د دې مرتبي ورواتي موصوفي پدی باندې د دې حديث صلاحيت نه لري د احتجاج پدی باندې به احتجاج به ولا لاله اعتبار بل لفظ نذکوهم ن ن ز ک و ح نذکوهم دا مشتق ده د نذک نزکا نذکانه او زک ویل شی اطعنه ته وګون گزارې کړه په د باندې کوړینې زی بن نه زک او هو ور رمح القسیر ور کوټی نه ز نه زه په جنې ای چوکواله د دې زمنده 13 ورشي چې پکې لګېدلی 60 ورځې شیخ شویل د دوه بونو جنگو نو خزیو د خاون جنگو د باندې ونه بلی باندې ورته جوړې په تیرو خیال نشیکم ناس شدی رشتی ها پتی روخی از جوائی وی بو حالا جا بلی تا خرص و خبودگار شو مراد دا دی نصر تالیبان پده که دا سی صفات دی چه دی پاغیس سره سر خراب دلی کسند چې په پنی سر اولگی گی, گی او خراب شي نقصان پا که پیدا شی دارن لدی که دا سی صفات دي چې پاغیس را دی کې نقصان دی دا در روایتا داش پا گم ده. صلاحیت لری دری مرتبه حدیث لیل اعتبار وینظر فیه صراطن طالبان حالیکون ইরাکی پنځبان دی او د صحابی دویم مرتبه صحاوی پنځبان دی دریما حکم صلاحیت نه لری د دې دوړو مرتبو د رواتو حدیث لیل اعتبار ولا احتجاج به وکړو وازع ظاد وازع وا هندوان مرکب واله وای منگلز وازی اپنی طرف سے کیا کرے حدیث کو بنائے عراقی او د صحابی او د صحاوی دروانو پریزوانی سلوورما مرتبہ حکم پسند سابق صلاحیت ملل له احتجاج به ولا للاعتبار دیک شو واهن پشان در مخ کی مرتبہ ماقدہ د ټولو پنځبان درې وانه پنځبانه مرتبہ مسلوره ما حکم میمات واهن زعفوهم پشان ثابت مرتبہ مگر درې وانه پنځبانه سلور ما حکم میم سلی بڑا زیادہ تو ہوگا اس میں نا مرکب ہو تو زیادہ لیکن قابل استلال کے وجہ سیکھ کیا ہے ایک مرتبی میں استلال نہیں کی جائے استلال تم نشکی رہی واہن بمرتن دے واہید بمرتن اے قولا واہدت بس تا تردود مکاو پا دی که بس وای ده واییاتنش منگڑت کسی تی ایراقی پنیز باندی دره ما زحبی پنیز او دا ایراقی دره ما صحاوی پنیز باندی سلو رمان حکم صلاحیت نلری دادی دوانو طبقاتو درواتو حدیث دا اعتبار او د احتجاج بیهی تیک شوان واحی الحدیث حدیثی واحی الحدیث اے ضعیف الحدیث دائمانه شو عراقی پنیز باندی دریمه و زحبی و سخاوی پنیز باندی سلورمه حکم پشان دمخی تیک شو وزعون دروغ جوڑون که نه زهابی او عراقی پنځ ځ باندې اوله مرتبه وا صحابی پنځ باندې دویمه مرتبه ده جره صلاحيت نه لري د دې ډول طبقاته روایت احتجاج به لا لیل احتجاج الاحتجاج به ویلا للاعتبار وضع حدیثا دته حکم پشان د وضع طالبانو اقی حکم درې مرتبه يتكلمون فيه معنی څه شو خبرې کوي په دې کې محدثین اے یضعفونهم تضعیف کوي دده کمزورتیا کوي دده زهابی او د یرافي پندز باندې مرتبه د جرح او سخاوی پندز باندې شپږم حکم لیکلش دادی دوانو مراتبو رواتو حدیث چې موصوب حدیثی فاتوی کنن لیل اعتبار و ينظر فیه لیل اعتبار و ينظر فیه خام یو یوروا حدیثو حدیثو عراقی پنځباني سلوره ما صحابي پنځباني شپدما حکم پسند مخکینی یسروا بالحدیثا صحابي پنځباني دریمه بس حکم صلاحیت نه لری ده احتجاج به او نه د اېثیبار ٹھیک شو یصعوا او يذاع ال... في الحديث يذاع يزعو... ايه يذاع في الحديث كان ده اخيره مرتبه طول الحكم يذاعون أي في الحديث يضاف ما يقول الضروريات في الشرع يدينه حكم يقتى بالاعتبار وينظر فيه يوتبر بحديثه يوتبر متا واتا والشواهد تقدیک پیش کولی خاص ديمامه سخاوي استلاله دده پنيز باندې س شپګما مرتبه ده اعتبار پیش يُقْتَ بُلِلِ الْإِتِبَارُ وَيُنْ كَرُو فِي يُغْرَفُ مطلب هذا هو تحقیق تهي ضرورت تهي كلا ما شسي پیجاندل شيني معروف روايطون راولي و كلا نشي پیجاندليني غير معروف منکر روايطون راولي زهাবী او عراقی په نژبانی پنځمه درجه در لري او سخاوی په نژبانی شپږمه ما حکم لیکل شد دی حدیث لې الاعتبار وينظر فيه یک زیګو ابن ابي حاتم او ابن صلاح زهبي او دراكي پنيز باني اوله درجه دجر هي صحابي پنيز باني ديمه حكم ددي دوان مراته بو درواتو د هديس صلاحيت نه لري د احتجاج به ولا ل الاعتبار ينكروا مرهن و يعرف مطلب ایس شو معنی کله راتلل کی په حدیثو معروفه او کله راتلل کی په حدیثو منکر حکم قشاند دی صلاحیت نه دی د احتجاج نه ده یعنی څه وکړ الفاظ تاشی ختم شعوش خالی دې مراتب و تطبیق او بل فنحر تک شوائی